în și pe pământ, el mi Tată, și Sfânt. La microfon este pilotul Valeriu, care aduce cu multă bucurie programul 231 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Iubiți ascultători, textul lecțiunii de astăzi ne aduce în fața versetului 47 de la Luca, de la capitolul 19, pe care vom citi îndată, împreună cu explicațiile care îl însoțesc, numai înainte însă de a citi ceva despre spiritul de partidă, socotit de scritorul Richard Wurmbland ca unul dintre defectele mecanismului sufletesc care fac absolut necesară, fac imperativă nașterea din nou a omului. Subtitlul acesta, spiritul de partidă, în broșura a sufletului omenesc, Dumnezeu îi spune următoarele. O boală adâncă a structurii noastre sufletești care trebuie vindecată numai prin pocăință, este spiritul de partidă. Savanții vorbesc despre idei strunite emoțional numite complexe. Ce sunt acestea? Anumite sentimente mă leagă de unii oameni sau de un anumit fel de a vedea. Aceste sentimente mă despart firește de oamenii opuși obiectului iubirii mele și de felurile de gândire vrăjmașe celui pentru care am o preferință. De îndată ce un asemenea complex, adică o preferință sentimentală, s-a înrădăcinat în sufletul cuiva, acest om devine incapabil de gândire dreaptă. El este de acum înainte parțial. Doar ceea ce servește la întărirea complexului său este primit de mintea lui. Din potrivă, în mintea lui nu mai poate pătrunde nimic care ar zdruncina această preferință sentimentală. În acest om se dezvoltă de acum spiritul de partidă. Dacă anumite sentimente îl leagă de o concepție științifică, de un partid politic, de o anumită confesiune religioasă, mintea lui refuză dintr-un început tot ce ar putea servi ca argument celor de o altă părere. Vom da niște exemple ca să fim mai expliciți. Să ne ducem cu gândul la cineva care are o instruire științifică, dar care nu poate suferi religia. El are un complex antireligios. Să zicem că el este un mare chimist. El va crede în legile cu privire la atomi, deși legile acestea se referă la un obiect inventat de mintea omenească. Nimeni nu știe dacă atomii, adică părțile cele mai mici din care se presupune că este compusă materia Universului, deci nimeni nu se știe despre atomi dacă au vreo existență reală, nimeni nu i-a văzut, nu i-a atins și este probabil că nimeni nu-i va vedea vreodată. Atomii sunt o construcție a imaginației savanților, cum au mai fost și alte construcții, unele abandonate între timp, iar altele încă menținute. Așa de pildă, Eterul și undele lui nu au fost observate niciodată în natură. Ele au fost inventate de savanți pentru a explica lumina și căldura. Savantul nostru știe bine lucrurile acestea, dar pe bună dreptate să o că eventuala inexistență a atomului sau a eterului nu mișorează cu nimic valoarea pe care aceste două noțiuni le au pentru știință. Ele doar ne dau posibilitatea să explicăm și să prevedem o mulțime de fapte. Așadar, savantul nu va lucra numai cu realități care pot fi pipăite, ci... El se servește și de noțiunii cărora nu este sigur dacă le corespunde sau nu ceva în realitate. Dar de îndată ce îi se va vorbi despre credință, va deveni furios și va cere să i se prezinte dovezi palpabile că există Dumnezeu și o viață viitoare. În cazul acesta al religiei, el nu vrea să mai admită să pornească la lucru cu niște presupuneri, deși... Acceptarea de către mintea noastră a existenței lui Dumnezeu și a vieții viitoare explică în chip minunat multe taine ale vieții omenești, la fel cum și atomii, care sunt o presupunere, ajută la explicarea multor fenomene științifice. Vedem deci că metoda pe care el a considerat-o bună acolo unde vine în sprijinul complexului său, a ceea ce are el în mintea lui, este refuzată de îndată ce intră în conflict cu mintea lui. Și bietul suflet nici nu-ți dă seama de faptul că el nu este consecvent principiului pe care îl adoptă în cadrul științei. Un principiu este principiu și dacă este valabil în cazul științei, este unanim valabil în toate celelalte domenii. Savantul cu complex antireligios va accepta multe dogme ale științei. Mă gândesc numai la axiomele geometriei, dar el va refuza cu oroare dogmele de nedovedit ale religiei. Dacă îl vei întreba de ce se folosește de axiome în geometrie, îți va răspunde că ele satisfac cererea cea mare a științei și anume utilitatea. Când îi vei spune că dogmele în materie de credință sunt cel puțin tot atât de utile, el va refuza să cerceteze măcar valoarea spuselor tale. Aceasta, în concluzie, este o deformare datorită complexului respectiv. În politică, această deformare se va manifesta prin părtinire. Tot ce face partidul tău este bun. Partidul adversar, din potrivă, nu are dreptate nicio chestiune. Dacă ești antisemit, evrei nu au niciun pic de dreptate. Dacă ești fascist, ești ferm convins că bolșevismul nu a reușit să realizeze absolut nimic. Dacă ești catolic, protestanții nu au niciun pic de dreptate. Dacă ești protestant, tot ce fac catolicii este superstiție. Nimeni nu stă însă să gândească la faptul că atâția oameni de inimă, idealiști și inteligenți se află în tabăra adversară, lucru care ar fi imposibil dacă toată dreptatea ar fi numai de partea ta. Complexul reține pe om de la asemenea meditării. Partidul meu, confesiunea mea, nația mea, patria mea au întotdeauna dreptate. Cât de dese sunt aceste deformări ale sufletului? Dacă un om a fost pungășit de un preot sau a văzut ceva nevrednic la el, nu va mai aprecia nici învățătura ortodoxă după valoarea ei adevărată. O, părerea aceasta împărtășește și pungașul acela de popă, își va spune, și atunci o respinge de la început. De la pungășia unuia sau mai multor oameni, se ajunge la ruperea cu un sistem de idei. Aceasta a fost istoria creierii unei mulțimi de secte. Sau invers, oamenii care fac experiențe proaste cu unul sau mai mulți pastori protestanți se întorc înapoi la ortodoxie, nu fiindcă sunt convinși că ortodoxia este sistemul de credință bun și drept, ci fiindcă s-au convins că ceilalți chipurile sunt pungași. Și adevărul suferă sub povara acestor complexe. Nenorocirea cea mai mare nu este că oamenii spun minciuni, ci faptul că oamenii sunt minciuni că primesc și răspândesc drept adevăr, ceea ce nu este rezultatul unei gândiri liniștite, unei gândiri obiective și logice, unite cu dragostea, ci ceea ce răspândesc ei este rezultatul unor complexe, unor simpatii sau antipatii datorate unor împrejurări numai întâmplătoare. Învinuirea adusă de Domnul Isus unora că vin la el pentru pâini și pești, rămâne în picioare și față de cei care nu urmăresc interese materiale. Fiecare vine după lucrurile care sunt pe plac și-și astupă urechile când adevărul obiectiv intră în conflict cu simpatiile sau antipatiile lui. Iubiți ascultători, calea de eliberare de sub apăsarea acestor complexe, complexe care sunt parte integrantă, structurală a sufletului nostru, este unul singur. Nașterea din nou a lui Dumnezeu prin Domnul Isus Hristos la nivel de Duh, care prin călăuzirea Duhului Cel Sfânt își va subordona sufletul în așa fel încât din stăpân al ființei noastre să devină un rob ascultător de ființa cea nouă, născută în noi, din partea lui Dumnezeu, prin Domnul Isus Hristos. Doamne Tată ceres, te rugăm ca și în minutele următoare să ne convingi de stricăciunea ireparabilă a sufletului nostru, să apelăm la tine, să te primim să ne naști din nou, iar cei care suntem născuți din nou să învățăm mai bine, să subordonăm toată ființa noastră călăuzirii sfinte a Duhului Tău cel Sfânt. Amin. Privirea spre tine, spre tine, soții necurmat. Fă cerul vieții din mine, senin și frumos și curat. Soare, soare frumos, soare, tu mi-ești Să, așa. să fiu o rază din viața ta și să rămân așa. Ce dorință mai înaltă decât aceasta își poate dori un muritor? Iubiți ascultători, ne aflăm așadar în versetul 47 de la Luca, de la capitolul 19, unde citim că Iisus învăța în toate zilele pe norod în templu și preoții cei mai de seamă, căpturarii și bătrânii norodului, căutau să-L omoare. Observăm că acesta este Isus. Nu este din cele ale Tatălui ceresc, casa de rugăciune, ci tot ce spune sau face, toate mișcările ființei lui sunt în templu și pentru templu, adică în locul și pentru locul unde se află Dumnezeu. Isus învăța în toate zilele pe norod în templu. Adevărata învățătură care trebuie dată oamenilor și de care au ei nevoie, este aceea care se spune în templu și pentru templu în adevăr și pentru adevăr în felul de a fi al lui Dumnezeu și pentru felul lui de a fi. Domnul Isus nu stătea tot timpul în clădirea de piatră din Ierusalim, căreia i se zicea templu, căci nu tot timpul se afla în Ierusalim, dar în mod duhovnicesc, el era în toate zilele în casa lui Dumnezeu, în locuința lui Dumnezeu, adică în sfințenia, lumina, dragostea și adevărul lui, căci aici locuiește el. De aici, din acest templu Dumnezeu învăța el pe norod în toate zilele. Așa după cum Hristos capul învăța pe norod în templu, adică în locuința lui Dumnezeu, tot așa și Hristos trupul, adică biserica lui Ceavie, toți creștinii adevărați, trebuie să învețe norodul în templu. Frații mei, orice lucrare pe care o facem în afara casei lui Dumnezeu, nu este primită de Dumnezeu, nu aduce rod pentru Dumnezeu, nu dă viață și mântuire norodului. Orice lucrare pe care nu o facem în Duhul lui Hristos, în felul lui de-a fi, este o lucrătoare purtătoare de întuneric, de încurcătură, cum spune turnul Babel, și de moarte. Când însă facem lucrarea din Duhul lui Hristos, ni se întâmplă și nouă ce s-a întâmplat Domnului Hristos, ce anume, preoții cei mai de seamă, cărturarii și bătrânii orodului căutau să-L omoare. Lumea religioasă și mai ales conducătorii grupărilor religioase care s-au așezat în locul lui Dumnezeu nu pot îngădui domnia lui Hristos, nu pot suferi felul lui de-a fi care nu se potrivește cu felul lor de-a fi și din pricină aceasta caută să-l omoare, să scape de el. Iisus Hristos în lumea de acum este același, ieri și azi, adică prigonit și scos afară. Împărăția lui nu este din lumea aceasta. Ori și cine este prigonitor. Al felului de a fi al lui Hristos, orice apărător al Duhului de partidă este într-un anumit fel un omorător de Hristos. Domnul Hristos n-a făcut ziduri între oameni, acestea sunt lucrarea omului și a păcatului. Cine aude să ia aminte, timpul este pe sfârșite și noi, dacă nu urmărim niciun interes pământeș, sau slavă de șartă. Dacă vrem cu tot din adinsul să fim urmași și sinceri ai Domnului Isus, să trecem neîntârziat de partea lui și vom fi binecuvântați acum și în toată veșnicia. În versetul următor, la versetul 48, ni se arată de un necaz peste care au dat acești omoritori care vreau să-l omoare pe Domnul Isus. Citim versetul. Dar nu știau cum să facă, pentru că tot norodul îi sorbea vorbele de pe buze. Bieții de ei erau la încurcătură. Ar fi vrut să-l pe Domnul Isus, dar se temeau de norod. Vedeți, vrăjmașii adevărului rămân descumpăniți atunci când văd că mulțimea este aplecată înspre adevăr. Deși mulțimea nu este statornică în ceea ce zice sau face. Pentru un moment este prietenă cu adevărul, dar în clipa următoare poate să fie cea mai învârșunată vrăjmașă. După ce strigă mai întâi, Osana, Domnul Isus, strigă apoi cu aceeași înflăcărare, rostignește! Da. Asta e mulțimea, nestatornică și frământată ca valurile mării. În Cartea Sfântă la Exod 23 cu 2 spune: Să nu te iei după mulțime. Totuși, când vântul adevărului a cuprins mulțimea, chiar și pentru câteva clipe, nu pierde ocazia, ci folosește momentul pentru înălțarea adevărului. Așa făcea Domnul Isus. Vrăjmașii adevărului se tem de mulțime și nu îndrăznesc să pornească vreo acțiune împotriva adevărului. Citim că preoții și căpturarii căutau să pună mâna pe Iisus, dar se temeau de norod. Irod, de asemenea, se temea de norod, fariseii se temeau de norod. Acela care nu se teme de adevăr, se teme de orice, de norod, de boală, de om, de sărăcie, de moarte și așa mai departe. Deci nu știau cum să facă pentru că tot norodul îi sorbea vorbele de pe buze. Norodul, în majoritatea cazurilor, este format din oameni simpli, iar omul simplu primește mai ușor adevărul decât un intelectual cu idei preconcepute, cu unul care are complexele lui. Dar ca adevărul să fie primit, trebuie spus frumos și simplu. Norodul îi sorbea vorbele de pe buze. Slujitor al lui Dumnezeu, fratele meu! Nu te teme că vei fi respins din pricină că rostești Evanghelia Domnului Isus în cuvinte simple? Caută însă tot timpul să vorbești cu flacără. Numai focul aprinde sufletele. Adevărul spus cu foc și în cuvinte simple pătrunde în inimii mai ușor decât atunci când este elfățișat în cuvinte bombastice, cu pretenții intelectualiste, dar reci. Să folosim mijloacele cele mai potrivite pentru ducerea adevărului la suflete. Aceasta este chemarea noastră de creștini pe pământ. Iubiți ascultători, marcăm aici încheierea studiului capitolului 19 din Evanghelia după Luca. Ne apropiem acum de studiul capitolului 20 al Evangheliei după Luca, studiu pe care îl începem cu citirea versetului 1 urmat de explicațiile care ne însoțesc și care sună în felul următor. Într-una din aceste zile, când învăța Isus norodul în templu și propovăduia Evanghelia, au venit deodată la el preoții cei mai de seamă și cărturarii cu bătrânii. Până în ultima zi a vieții sale pământești, Domnul Isus și-a făcut desăvârșit lucrarea, învățând norodul și propovăduind Evanghelia, ne ținând seama de multele și feluritele piedici care se-i veau în cale. Cu toate că mai avea câteva ore numai până la clipa când el marele nostru mântuitor trebuia să guste paharul amar al cele mai îngrozitoare morți, nu s-a oprit din lucrare, ci o făptuia ca și când ar mai fi avut de 30 de ani de viață pământească. Așa trebuie să fie și activitatea noastră pe ogorul Evangheliei mereu proaspătă și înflăcărată, chiar dacă venirea Domnului ar fi peste o oră și chiar dacă toată lumea s-ar ridica să ne împiedice. Nu este de ajuns să înveți pe norod lucruri frumoase, ci trebuie să-i propovăduiești Evanghelia. Aceasta-i chema arăta pe pământ urmașule al lui Hristos. Într-una din aceste zile, ne spune deci versetul, când învăța Isus norodul în templu și... Propovăduia Evanghelia. Templul, așa după cum s-a spus în meditațiile dinainte, era locuința lui Dumnezeu pe pământ. Din punct de vedere duhovnicesc luând lucrurile, nu putem învăța cu adevărat norodul decât stând în locuința în templul lui Dumnezeu, adică într-o stare de sfințenie, adevăr, lumină, dragoste și dreptate, căci numai aici locuiește Dumnezeu. Locuința lui Dumnezeu nu se află în lumea păcatului, de aceea credincioșii, duhovnicește vorbind, trebuie să iasă din lume așa cum era ieșit Domnul Isus. Împărăția lui nu era din lumea aceasta și fiindcă el nu este din această lume, de aceea lumea îl ura, Vorbim mai ales despre lumea religioasă. Au venit deodată la el preoții cei mai de seamă și cărturarii cu bătrânii. Acolo unde se afla Isus, veneau și dușmanii lui. De la nașterea și până la moartea sa, aceste categorii de oameni, adică preoții cei mai de seamă, cărturarii și bătrânii, l-au urmărit, l-au pândit tot timpul și-au căutat să ia viața. Isus, felul lui de-a fi, nu are loc în lume. Iar acela care s-a contopit cu Isus prin credință, Devenind mădular din trupul lui, împărtășește aceea soartă ca și el capul trupului. Cei care nu primesc felul lui sus de-a-fi, fac parte din vrăjmașii lui, cum au fost odinioare preoții, cărturarii și bătrânii. Ei prigonesc, într-un fel sau altul, pe toți adevărații urmașii lui Hristos, pe toți cei care au primit felul lui de-a-fi în trăirea lor. Mai adăugăm un gând. Una din laturile felului de a fi al Domnului Iisus este lucrarea. El, pe oriunde mergea, învăța norodul, calea și adevărului Dumnezeu, de aceea stârnea împotrivirea autorităților religioase. Felul lui de a învăța pe oameni adevărului lui Dumnezeu nu se potrivea cu felul și învățătura oamenilor religioși. Dacă Domnul Iisus și-ar fi văzut cum se zice de treabă, adică ar fi stat liniștit, și n-ar mai fi învățat poporul în alt fel decât să învăța la templu, atunci nimeni n-ar fi avut nimic cu el. Felul de a fi al Domnului Isus nu umblă după bunăvoința oamenilor, ca să nu-i deranjeze în concepțiile lor și din făgașul vieților, ci el le mărturisește deschis adevărul lui Dumnezeu, care dă mântuirea păcătoșilor. Și așa cum era Domnul Isus, sunt toți urmașii lui din toate timpurile. Citim în versetul următor că preoții cei mai de seamă și cărturarii cu bătrânii i-au zis: Spune-ne cu ce putere faci tu aceste lucruri sau cine ți-a dat puterea aceasta? Faptele sunt cele mai zdrobitoare argumente în fața cărora nu poate rezista nimeni și nimic. Faptele sunt adevărul întruchipat, iar adevărul este tăvălugul care preface în pulbere pe toți cei care îi se împotrivesc. Să nu se teamă de nimic omul a cărui viață este îmbrăcată în faptele luminoase ale adevărului. Faptele și lucrările pe care le săvârșea Domnul Isus puneau în uimire pe toți oamenii și mai ales pe vrăjmașii lui, care erau tot mai neliniștiți. Învățătura frumoasă pe care o propovăduia el, era întărită și încununată de faptele și lucrările lui Mărețe. Aceste fapte i-au împins pe preoții, căpturarii și bătrânii, reprezentanții ai religii de atunci, să întrebe pe marele lor învățător. Spune-ne, cu ce putere faci tu aceste lucruri sau cine ți-a dat puterea aceasta? Ei, vrăjmașii Domnului, recunoșteau că lucrările lui sunt dincolo de puterea și înțelepciunea omului, dar nu voiau să le atribuie lui Dumnezeu, căci atunci ar fi trebuit să recunoască în Iisus pe trimisul lui Dumnezeu. Iar lucrul acesta le-ar fi răsturnat întreaga lor viață, le amenința scaunele pe care stăteau mai sus decât toți, le amenințau traiul bun, slava deșarte, într-un cuvânt, viața lor pământească. Atunci când nu mai vrei să recunoști adevărul, de teamă să nu te miște din culcușul în care ul tău cel vechi se simte bine, Vei fi în curând nu numai mișcat, ci zdrobit tu însuți de tăvălugul adevărului. Nu căuta să atribui diavolului sau omului faptele și lucrările adevărului, așa cum făceau preoții și cărturarii de odinioară, ci gândește-te la Dumnezeu, care prin Duhul Sfânt te cercetează săvârșind lucrări mărețe. Orice lucrare care arată pe Domnul Isus și felul Lui de a fi, care înalță jertfa Lui cea mare, este de la Duhul Sfânt. Supune-te, deci, și vei fi binecuvântat. La această întrebare din partea mai marilor religii de atunci, Domnul Isus răspunde în felul următor la versetul 3. Citim versetul 3. Drept răspuns, Isus le-a zis. Am să vă pun și eu o întrebare. În versetul următor, la versetul 4, vom afla întrebarea pe care a pus-o Domnul Iisus. Acum, haideți să medităm puțin asupra acestui verset. În orice împrejurare s-ar afla, cei care au adevărul sunt cap, nu coadă. Pentru că adevărul conduce destinere Universului întreg. Toate legile fizice și spirituale sunt adevăr, iar adevărul este Dumnezeu. Adevărul poate fi acoperit pentru un timp, dar nu zdrobit. Domnul Isus Hristos este adevărul și el nu poate fi abătut din drumul său de niciuna din intervențiile minciunii. Au venit la el preoții cei mai deseamă și cărturarii ca să-i pună întrebări iscoditoare, dar nu i lăsa pe ei să conducă discuția, ci el a luat frânere în mână și le-a răspuns printr-o contra-întrebare. Iar lucrul acesta l-a făcut nu ca să-i contrazică și să-i umilească, ci ca să-i trezească la adevăr. Chiar în mustrările sale. Domnul Iisus nu urmărea decât ridicarea fapturilor, nu doborârea lor. De fapt, el venise din cer în mijlocul unei lumi, vrăjmașii adevărului și sfințeniei, pentru ca să o mântuiască și nu uita nicio clipă misiunea lui. Mântuitorul nostru, atât în fața ucenicilor, a prietenilor, cât și în fața vrăjmașilor, făcea un singur lucru. El înălța adevărul, pentru că numai adevărul dă viață și păstrează viața. Ca urmaș ai săi, trebuie să facem și noi la fel ca El, adică să înalțăm oriunde și oricând adevărul, fără să ne temem sau să ne rușinăm de oameni, spre binele și mântuirea lor. Să nu uităm că suntem rânduiți să fim cap locomotiv, adică nu coadă, nu vagoane, întrucât noi avem adevărul, avem pe Hristos în noi, dacă l-avem. Domnul Iisus nu se grăbea să răspundă la întrebările iscoditorilor, pe care nu-i interesa adevărul, ci numai plăcerea de a discuta. El însă răspundea și lămurea toate întrebările puse de cei cu inima curată, care voiau să cunoască adevărul, pentru ca apoi să-l trăiască. Întrebarea pe care le-a pus-o Domnul Isus, este următoarea. Citim versetul 4. Botezul lui Ioan venea din cer sau de la oameni? De mare însemnătate în viața noastră este întrebarea, iubiți ascultători, pe care trebuie să ne-o punem în orice împrejurare, și anume, de unde vine vorba aceasta, îndemnul acesta sau învățătura aceasta, sau lucrarea aceasta, sau planul acesta, sau hotărârea aceasta? Vine asta de la Dumnezeu sau de la oameni? Este întemeiată pe cuvântul scris al lui Dumnezeu sau este numai o părere și rânduială omenească? Este din adevăr sau din minciună? Este din cer sau de pe pământ? Este din Duhul lui Dumnezeu, adică din firea cea nouă? Sau din firea cea veche, eu -l. Dacă ne punem sincer această întrebare în fața lui Dumnezeu, el nu ne va lăsa fără lumină, nu ne va lăsa încurcați, ci ne va da răspunsul cel adevărat. După ce am primit însă răspunsul, să nu întârziem în aplicarea lui, în trăirea noastră zilnică. Altfel, nu avem niciun folos, ci rămâne mai departe în rătăcire, într-o stare de în față de Dumnezeu și de adevărul său. Iubiți ascultători, cu ocazia aceasta, mai facem încă o dată mențiunea pe care din când în când am făcut-o și anume, tot ceea ce se spune chiar și cu ocazia acestor meditațiuni, rămâne ca dumneavoastră să le luați, să le comparați cu Scriptura. Tot ceea ce este întemeiat pe Scriptură, avem obligația față de binele nostru propriu, dacă ne iubim veșnicia, să aplicăm neîntârziat iar cele asupra cărora nu avem certitudinea 100% că sunt din Scriptură, le supunem rugăciunii. Cu aceasta, iubiți ascultători, anunțăm încheierea programului le 231 care vă vine din partea misiunii creștine de radio, Evanghelia Lumina Vieții. Va fi Pământul în pentru slava ta neam sau limbă te va lăuda. Tu ești creator un veci vei rămâneat. Slavă, slavă, noi te lăudăm și din inim în tine areți Svintem veçnul ance, da Tot veșni, ci ja